Erik Oluf Andersen har hængt sig i en lund Han har vel haft en ganske særlig grund Det er trods alt den gode, den dette kunne ske Hvad var det, som fik Andersen på sådan en skør idé? Der var ingen ydre tegn, der viste, hvordan det lå Man må vel lade sig nøje med, at sådan kan det gå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 Motorbåd og sommerhus med bar og åben pejs Der slappede fruen af i ny og nemme sin filais <tryk> <tryk> Men Erik Olof Andersen han tog familiens hund Og gik en tur en dejlig aftenstund Hunden kom tilbage der var blot et lille men. Erik Olof Andersen kom aldrig hjem igen